بسم الله الرحمن الرحیم ګورا سبق عنوان دا چې کارت قرات دي چې ورونه چې اګې وی مرزګول نه دیام د یو بس د شمعمله وکړه او ورونه چې کیږي چې ته چې کیناسه ناجما واغ غلغه رحمت سکینه واخه چته کې نه سین نه زموږه دا کومه څه کې نه و چې خبره پنه شي ناجمزه خامخ کې نه ولا ګان ډول ور د دې دې کومه یو واکړې له وځې ابن سوار دا واقعنه تل کړی دو ورته اراضيه حاجو یې له شایته زکو کې چې ستا د ابن حبیره واقعه واورما کوم چې د مصیماس په خرغلی و هغه مورته الها پوې ابن حبيره چې چلو کو چې مسلمان السلام علیکم هغه خاصیو خاصې په جن نه چې سیستم یې ختم کړي ښښو د دې د پارا کې هغه له داس کې یادو د سامان مامان ولرولې هغه ورته چې ماته او ب نه بیا را چې کومه دغته واقع پېخر راغلی او راته و و دا مسلمه نهبلملک چو دد د عادتتو د شپې چې به او دا سووکو او بیا به نپل کول تربی پوری چې سبا شوی به نو بیا به راغې د میل ممنین خواله وې ما چې دې ته وګورئ څه دي او دڅ کاه ښاټ د مسلم د مسلمانات ټک شولا نو په دې نه چې زبرندې نه ښا وځي کو په زوړ आवाज پچ انا بیل الله الوامر من انا بیل دا چیوالې ټول مسلمان و چې دا واعظ خو د چا دی ابن خزرده ابن اوګيره څوک چې دغه غلام باندې ګل او وزورو او سماچما خل وک او پسرا لما راتنه خبر ور کوغل ری ولا سداش د شپه کوم پر پرغه کی کلراغه نو اغه د سده خوب د ودی زندګی نو عسته د چې انا انا بالله و بالله المؤمنین اغه به څول دا تکې پر دې چې انا بالله او انت بالله دقه خبره وکول دې دقه خبره وکول دری کارته دا خبره وکړه لا صرف دا و چې انا بالله او بس چب د شپې په دقه حالت کې مونږ مندو او خوب ورکو دا چې مېوال ول والما ما ورته و چې دا بوز او دس مخلاص ولوینځو مونږ په وکړه او بیا ورته کوم چې د دې خوخه ډوړې د اقوته پېښه نو ما د قې چل وړ او په دسې لور زیبانې چې راغونه سمخکارې دی د د ښو کوره همکارې دی او دا هلته بس کنا دوورې موړې وخوا له او هلته او ایمان نخ او تر چو پورې چې دا په خپله مات و چې داغ پورې به نهر چو پور چې خپله نه د په تدللی م د لام دې سم سر نو دغه ول چې شور به صبیقین ول دغه لاله را وله د شربت لا ل را وړلو هغ ووسکو ستر لهخواارتله لا چ شو للو شو زران هم د مسلمه خواله خبره مبره مورته وکلوله سبا چې شو نو دا د حیشام خواله را دا چوکو مسلمه د هیشام باچخوا دغه خواتهناچو تر دې چې دا واپس کړو ټیم دې قریب دا ملکان خان ملکان چې دا د پیړ د پوټیکل دکتور مکر په دې کمره کې وایي دکتور ته تللی دی دوی ورته یو چیرې نه زما ستاسو چې یو ضرورت مني چې نه دا یو ضرورت مني اول حاجت بدله پورک ما په ابن حبیره په بارکه ورا ته سنوي او ورته چې یو لهاج بدل لله چې څو غوا خو ب وبره په مارې ماتهسی پااره شو نه کې بس دو ته زهیک شو زهه را ځیم او بس پاسې د وله دا چې داسې دته شو که نه ل د بلبارمه نو بیاره واپ شووللو امیر المؤمنین خبر دا سیده چې تازه دا وی خبره عادي جوړونه کوي ما چې ستا ته ته حاجت پر شکومونو خامخا په کې استثنا کوم خام خامخا په کې کوم استثنا کوم او زما دا خبره به دا کار ما چې خپله به خلک خب خبرې کوي چې دې د باچا په کارونو کې په خپل هواي جو کې څه ده؟, ده خبر دا تاکی. دو وزوال... استثنا ايجاد کړي د چا په اړه خبره کړه. ها او د تووال زل کول استثنا مکوو نو کله استثنا مکو چې دا استثنا کول د څخه د باچا او کومه نوو کې استثنا نو کوم له هغه سره بنو به عربی چا ته معاف کا فتقو المعاف کا له نو مسلمه سو کو ابن هبيره سو غيث سن نو يا امور نو سي غوي قضه يا بل سي سن كارو کو لكه چې يا امور زه غوي ته خلاص نه خلا ده يا بل پکارل وهان عبد الله ابن السواد عبد الله ابن سور قال هو قال لي الربيع الحاجب ما ترى بي هاجب الا تحب ايته منه كه انت تسمع اوري حديث ابن هبيره واقده ابن هبيره مسلمه كما بي خرا قلت ما و تل نام قال ل خسی کانلی مسلمه نو ولګا خسی ته ولګا مسلما ته داسې سړی چېغ خاصی خسی چغت سیستمې دغه ته چا ل خاصی خسی چې دغه خوصیتیان استستلی شوي علا مله چې دغه به چ کوي او داس کوي چې اغلب بهڅ کوې دا او داسو بور کوي دا او دس د پااربولله ته یاې ما کوي نو ده ح چې د دا واپس بیا ربته راغې فقاله غغو ول حسناهاددي ابنه وبره مع مشمه ول منږ ته واقعیا بایان ک د چا د ابنه هوبره واقعیا را ته بایان ک د چا د ابنه هبییرره واقع رایانکه کوم چې د مسللیغو ول کاکانه مسللیمه نابل ملکه ویل مسللیمه ابن بد مل یقوممو من للیلی چې دا به من للیلی پدو به عادتې من الليلة تشبه فا يتوزع نودس بكوه و يتنفل و ببنفل كوه حتى يصبح ترده پوره اكي سبابه شو فا يدخل على امير المؤمنين و بابا داخلي دو پا دا امير المؤمنين خواله و بيتو دورازي دبتر لابتو دورازي بابا يساكوه دبتر لابتو تقشولا امير المؤمنين زهتا يدبتر لکنه فا امينو پس بشاكزه چو مالي اصوب بو ما به او به وراله وله صب يا صب ته او به ارا وسته او ورت اجي ما چا پي ما غره مستي تو به دا سكين دي چين جلته وسکي دي قبل لك الفا دتركي دي دلته دتركي اتريو ولا دتر اسبل ما چې مابل بورلهوللی حالا یاددي دغه په لاسون باې من اخ للی پر اخیر سرې ته او د غ د کوو نو په دی ذا اشانانه سواح اواز وکوو چغه وکله سو هم یو چېغه کوون کې نه پرېواقع د برنددینه د پر نه شاته د یا د برندې نه شاتهیلی چ وکمهل ول انا باللابل امره زه پهناوانم الله او ام سره فقاله مسلمة نو مسلمه ول چې ساوهبیده ابن د چا ازدي نه خبرره دی نو رج الې ننظرورور فرج ته الې ننظرورمه نو خر ما ته چې ورو رجلي ضرورتهمراجاتو اووااف شو خبرته و ما له خبره ووررکو چې داسې داشي پستا دا ده قالهناغ خل غ نه س د خل نو را فزاره دوونه دا سره دو نوها دو نوعا خوب ورغ دو تادو را تادو یدو زنګدو یدو زنګ نوعا د وجه خوب ورغ دغه فقال دا بل چې انا باللهوه بالأمير سنا بالله و بالأمير بالله دقببل چې زپنا غلم پ تا پله دا خبر ثم قال ب انا بالله و بالأمير ف انا بالله أنت بالله حتى قاله سلا سن تر درې کارهتي ثم قال ب انا بالله په زپله سرهپنا غلم پهګطانو بیا چف شو ثم قال لي دوي ما تهویل انط لقبيبو ذبي رافه زي ف په هو فوزئه او دسته او که مخولاتی انجو ولیو سلی و منجوی که سم عارض علیه احبت و عام بے پیشکا دیتا خوخت و عام داده فا اتیه مهین مارا و ماراوس و افروش و له او خوارا مکلالا داده دیده پارا که تلکا سپا پدغا چبوترا بانه پدغا زیبانه اچاد زیبانه مولا بستر اخوارا کلنا لی صفت بای نیده بای نیده بیوت النساء اغه چبوتره نه صفته بینن اغه چبوتره او په اغل ول دی په اغه ډیره کې بانی چې کم د خضر کوډانو په مان څو ولاتو سیس حومات دی ویل چې ولاتو خضر میرا پات حتا یقوم مقمتا خامہ ګرځي چې دا په خپل نه را پتی دل نو میرا پټو فن طرق تما بوت وی دی لرا فتوزوره سو کوس والله من جه کوه الرا صالح و اموت قال نبيل شربت السيقنو شربتو سويقنو شربت لاله لغاو لته سو ویسکو فشرې بنويس کو فرشتو له او بسترامل خرک کلو منو للو شو منو تعالو لو کې دلو واجبت الى مسلمات نعذر عل مسلمات فعلم تبن ما ولا خبر ور چې صلی الله خدا څخه غیر دې چرته د بچا ثورانه کلې دهو دا فغد له هشانام نو دا سبا انام باچ خوصار به د تر ل غټلی فجله دهونه دا خواتهتی نخوا سا خان یا مو ترې چې د واپس کې د واخیر راغې خانک بدې شو تو مو پاتېدل یعني د واپس کېدو واخې برته خریف شو نو خلک په تللو لو کې بیا خبره کوي قال امینموندي حاجتونز ما حاجت ې قاللهغول ضې تهلهپره بیا کوم ایلاان تتكونونه فیب نه و بیاره ما ګر د سر کاري ري مجرم مجر بیاره په باره کې باته وي قاله ما تل قال راضی ته یا میرمومنین راځیم په ریبانې سمهقام منصر پن بیا پې زما څکې حد تا ذاک د تر دی چې نزدې شو یاروډل ایوان چېې د سنه د دبار نه را جاوه پ شه قاله یا ممونې اووتتننی کا د عادي جو کلې ان من هوواج چې زه استثنا خپلو حاجتونو کې د خپلو حاجتون نه وه ک بې شهکهزه دا بد ګرمم انی تح ان تح سرنااسو چې خلک خبرې کو ان نه کا اح تهیل تا ایجاد کلی د تا پیدا کلی تا لاگوو کلی د په باچ استنا پااره کار کې قالهغله ثنی زه استثنا نه کوم مالک ک تابې بس تا په مثنا کوم نقال اغطول والشيشت اسنانك ونبذق ايوه خبره دا خبره سلي فهو ابن هبيرا ابن هبيرا خلاف فاعطا عنه نعوت السوكة ما فيه وكسنانك